Teljesen mindegy ki fogja megnyerni a választást, az 5%-os támogatottság egyenlő a nullával írja Lui, Louis, mármint az esélye, gondolom így érti. SDS pénz, SDS, már mint pénz beszél, Kóka ugat. Fodor elmehet, nincs nagy nagybátyja. Hmm, kis antiszemitai, kis svung azért benne van az SMS-ben, na. Frappás, és vajon hogy képzeli el Kóka, hogy mindketten nyernek? Nekem általánosban mondjuk két osztályfőnököm volt egyszerre írja a azt adja meg nekünk az Isten. Fodor versus kóka egyenlő, alien versus predátor, <gül> az azt, azt tudjátok, hogy mi volt a, a szlogenja az alien versus predátornak. Az úgy hangzott, hogy whoever wins, we lose, vagyis. Bárki bár is nyerne, bár az emberiség veszít. Igen, de mi vesztünk. Úgyhogy a Fodor versus kóka és az alien versus Predator ennyiben legalábbis a Zoli nevű SMS írónk számára emlékeztet egymásra. Az hát akkor szerintem csapjunk bele a kúka Fodor vitába, vagy fricsögén? Találtunk, találtunk néhány. Találtunk néhány egymásra egy, egy, egy reflektáló megszólalást, ezeket értékeljük. Egy, egy országot álmodnunk, és utána megcsinálnunk, nagyon konkrétan, mert valóban a gyülekezési jog, valóban a szólásszabadság rendkívül fontos, rendíthetetlen érték. De legalább ilyen fontos, hogy mi történik ezzel a 600 ezer romával? Hogy hogyan lesz Magyarországon az 56%-os aktivitási rátából 64%? Hogyan tér vissza Magyarország a 3%-os költségvetési deficitre? Hogy hogyan lehet Magyarországon egy órán belül céget és nem 38 nap alatt, hogy hogyan fogjuk tudni lakáshoz, autóhoz, munkahelyhez juttatni a, a fiatalokat? Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek szerintem nagyon erősen megdobogtatják az emberek szívét, hogyha ebben van nekünk nagyon világos programunk, ugyanolyan világos, mint amilyen a rendszerváltáskor volt a rendszerváltásról az sds nek akkor csak úgy önthetjük rá a társadalomra a változásnak a pozitív programját és pozitív eh, politikáját. Na akkor fogunk élni. Önthetjük rá a társadalomra a változásnak a pozitív hatásait, vagy valami ilyesmit beszél? És mondjuk egy ilyen, egy ilyen pozitív hatás, amit rá, akarnak önteni, rá akar önteni a társadalomra, hogy egy órán belül céget lehessen alapítani? És az a durva, hogy itt ugye ez vagylagos viszonyban van, ő szerinte a gyülekezési joggal. Ha már a logikát erőltetem itt, akkor Tehát miért vagy ez a viszony? Hogy az is fontos, de egyelőre erre koncentrálunk, mert vagy vagy. Én, én, én, én egyszerűen ezt nem értem, tehát, hogy így, így miért kell, mi, miért olyan fontos, hogy egy óra alatt céget lehessen alapítani? Ez nem azoknak fontos, akik most ma alapítanak egy céget, és holnap megszüntetik, hogy egy óra alatt lehessen alapítani. Könyöröm, hát, ha valaki alapít egy céget, gondolom az neki egy legalább egy mit tudom én, 5-8-10 évre tervezett projekt, nem? Egy óra alatt meg lehessen alapítani? Hát aki ezt rendszeresen csinálja, annak ez egy probléma. Tehát ki mindenkinek mások a mindennapi élet problémái. Kóka számára a idegesítő volt már időtan hogy olyan lassú, most végre, ha, hogyha lesz valami funkciója, van már ugye, akkor, akkor na, ebben kéne valamit, és akkor könnyítenénk a barátunk életén. Az a kérdés, hogy ki akar egy óra alatt céget alapítani, nem az, aki holnap fel akarja számolni azt a céget? Nem ez a kérd, nem, nem, nem ez a válasz erre a kérdésre? Mert én nem látom, hogy egy, az a cél mondjuk, hogy egy óra alatt eljussak mondjuk lehetőleg úgy, hogy félrehúzódjanak előlem a profátlan autósok, A pontból B pontra, arra jó egy ilyen koreai autósoda, egy ilyen aszfaltjáró, de mondjuk óra alatt céget alapítani. És nem az a helyzet, hogy ezt már elrendeztük, itt most már nincs vitatkozni való. Hát mi van a gyülekezési joggal jelen pillanatban? Mi van a vélemény szabadságával? Hát ez a válasz a fordulónak is azt hiszem, hogy ez egy elég jogos felvetés. Kóka úgy beszél a szabadságjogokról, úgy beszél a gyülekezési jogról <gül> ezek között, mint hogy hát ezt már kivívtuk, most már törődjünk azzal, hogy egy óra az lehessen céget alapítani. Hát... Fodor Gábortól tulajdonképpen elismerésem érte, hogy bevallja, hogy itt azért igen nagy hiányosságok vannak. És hm. Fodor Gábor, én nem, én nem tudom, parlamentben például mondta ezt, vagy ő interpellált a miniszterekhez, hogy. A, a kordon ügyében, ha jól emlékszem, nem biztos, hogy jól emlékszem volt talán megszólása, hát minden esetre időszerű volt, hogy ezt valaki a, a bal oldalról is. Bár érdekes mondani, ez a boldog sem annyira fontos témája, mint a dobozdí vagy én nem tudom mi. Mindenképpen azt jelzi, hogy Fodor, egy, ha esetleg megnyerné a választást, amire továbbra is úgy látjuk, hogy nincs túl sok esélye, akkor egy fordulatot szeretne az sds ben és ő fontosnak tartaná, hogy azokat a liberális értékeket képviseljék, amelyet mondjuk ne tüntessenek ki egy rendőrfőnököt, amelyik éppen pestiális módon a törvény minden létező törvényt megsértve, szétvert, szé szertbeszéllyel terrorizált egy ünnepet. A legeslegalsó hangon is alkalmatlan volt. Ez a leg, az a legesleg enyhébb létező jelző, nem? Az a kérdés, hogy mire volt alkalmatlan. Te nem írált fölül, meg szépen Demszki Gábornak a döntését. Demszki Gábor úgy döntött, hogy ő alkalmas, nem csak hogy alkalmas, hanem kiválóan alkalmas. Gondolom, hogy a prórvedé az ezt jelzi. Tehát amikor te azt mondod, hogy alkalmatlan, akkor úgy viselkedsz, mintha mintha te lennél Budapest főbolgármestere és a budapesti rendőrfőkapitány az mondjuk tetőled várna a kitüntetés de ez nincsen így nem is tudom, hogy miért gondolod, hogy, hogy te döntöd el hogy jó alkalmas-e vagy sem most az a kérdés, hogy milyen feladatra alkalmas vagy alkalmatlan egy olyan országban, amit te álmodsz egy olyan országban, ahol te szívesen élnél ez az álmok világa ott alkalmatlan lenne Na így helyes az a kijelentés. Magyarországon, ahol Demszki Gábor Budapest főpolgármestere, ő alkalmas, sőt, kitüntetésre méltó. Na lássuk csak ezeket a bejátszókat, már csak azért is, mert Kókának, Kóka reakcióval próbál élni az emberjogi felvetésekre, amelyeket Fodor ütézett. De nekik ez már kevés. Ők arról szeretnének hallani, hogy hogyan képzelhető el, hogyan adott a gyalapodás lehetősége mindenkinek a számára. Az egyén számára, és az ország számára egyaránt, hogy mitől megy előre, mitől lesz sikeres egy ország. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon új attitűd. A modern liberális polgári felfogás leglényege talán ez, hogy hogyan gyarapodhat mindenki a saját forgatókönyve szerint. Hát liberálisokat nem olvasott. Szerintem, tehát kókának, ha más nem, gőze nincs arról, hogy mi a modern liberális gondolkodás. De a klasszikusról sincs. A klasszikusról sincs. Tehát a leglényege ez, hogy hogyan gyarapodjunk. Ez a liberális felfogásnak a leglényege, hogy gyarapodjunk. Hogy hogyan gyarapodjunk. Na én elmondom, hogy ezt nem hiszem el, hogy ez a magyarországi liberális párt, és ő lesz az elnöke. Nem hiszem el. A liberalizmusnak a leglényege az az, hogy az állam, és hozzáteszem egyébként a piac, mert bárki aki az egyénnek az, az érdekszférájába, az egyénnek a személyes szférájába betör, azonnal takarodjon. Ez a liberális szemlélet leglényege, hogy az egyénnek a személyes szabadság jogait ne sértse, se az állam, se a piac, se senki. Tehát konkrétan más személyes. Ez, ez az avit liberalizmus, de kóka tájékoztatott, hogy a modern liberalizmus ezzel szemben az, hogy hogyan gyarapodjon mindenki a saját maga által úton. Gyarapodni, gyarapodni, gyarapodni, és már itt is a liberális paradicsom. Hát, én, én teljesen igazad van. Nem tudom, hogy miért fogalmazok meg a liberalizmusra vonatkozó kijelentéseket, amikor van Magyarországon egy liberális párt, amelyet ráadásul a választók több mint 5%-a érdemesnek tart arra, hogy parlamenti párt legyen. Ez az 5%-os párt, ez Magyarországon képviseli a liberalizmust, és a pártnak az aspiráns elnöke azt hiszem mondhatjuk. És ha megválasztják, akkor a párt egyetért ezzel a liberális szemlélettel. Az ezt a szemléletet közli. A liberalizmus leglényege, hogy mindannyian, minél jobban gyarapodni tudjunk. Hát ez Kóka János számára a liberalizmusat. Fodor, Fodor Gábor számára valami mást jelent azért a liberalizmus még mindig. Úgyhogy nincs ilyen, János. Nincs ilyen az a helyzet. Vannak rendes emberek, vannak tisztességes emberek, vannak liberálisok, vannak konzervatívok. Nincs generációs alapon politizálás. Itt ez a, én arra reagált itt, Fodor, hogy Kóka nagyon sokszor elmondta a vitában, hogy a fiatalokra van szükség, mert a fiatalok egy olyan új szemléletet jelentenek, amit az idősebbek nem tudnak. Úgyhogy van az pontosan? Ezért aztán én igenis fontosnak tartom, hogy újabb, sikeresek olyanok, akik, akik gyakorlatot szereztek a, az, az üzleti életbe, szakmai szervezetek irányításába. Nagyon sokféle, nagyon sok rétű ismeretük van. Ja. Az az érdekes, hogy, hogy Fodor Gábornak nem az a szín nincsen, hogy ő öreg. Tehát... Ez, ez, ez, hát, szerencsés alkat, mert... Fiatal demokrata. De, de, ha jól tudom, hogy negy, 45 éves, de on, de, onnan de. tudom egyébként, hogy Szombati Pár olyannyira fontosnak érezte megerősíteni Kóka véleményében a, ezt a fiatal öreg ellentétet, hogy ő maga bemondta Kóka János és Fodor Gábor életkorát, ezután a monolog, után, amit előbb Kóka ugye mondott, és hát adom, megtudtam, hogy Fodor Gábor 45 éves. Egyébként az a vicces, hogy az Indexen olvastam egy, egy Horn Gábor interjút, amiben neki de hogy vajon az elnökség miért Fodor Gábort támogatja, mire azt mondta, hogy hát ő ilyenről nem tud, de hát fodor olyan fiatal. Vele az a probléma. Úgyhogy nincs is teljes összhang, hogy most Fodor örege vagy fiatal, de nagyon igaz, Na, hogy... A ]ja koráról beszélünk, az, el, az, az mutatja a Kókának a teljes, a, a, a végképpen követett teljes értetlenségét a témával, a liberalizmus témakörével kapcsolatban. És a teljferes Fodor Gábor ugye azt mondta itt az imént, hogy, hogy lehet, hogy nem ez számít esetleg, bátortanul felvetette. Nincs ilyen, János. Nincs ilyen az a helyzet. Vannak rendes emberek, vannak tisztességes emberek, vannak liberálisok, vannak konzervatívok. Nincs generációs alapon politizálás. És egyébként elmondta után Fodor, hogy a generációs alapon volt egy párt, ami, ami terveződött Magyarországon, ő maga abból lépett át az SZDSZ-be egyébként. Az az érdekes, hogy, hogy Fodor az... az Végig a liberalizmusról beszélt, meg az emberi jogokról beszélt, vagy próbált beszélni. A, a, a szabadságjogok, a, a kóka, meg a sikerről, a sikerességről. És hogyha mindegy egy ilyen angol száz sajtóban szokott lenni ilyen végletes leegyszerűsítés, hogy kóka, siker, fodor, jogok. Így, így talán, talán így lehetne röviden, vagy nagyon-nagyon primitív módon lefordítani. Hagyj anyuja erre valami, tehát kóka sikeresség azért miben áll? Miben áll? Tehát ez, ez egyben egy értéklenet is közvetít. Az ő sikeressége a pénz. A pénznek a megszerzése, a sikeres gy gy gy gyarapodás, gazdagodás. Tehát azt sugalja, hogy hogy a siker az ez. Az, hogy ő a sikere utal, ki is mondta egyébként, az az üzleti sikere utal. És nagyon, Igen, nagyon kíváncsi lennék, hogy a hallgatók közül hányan gondolják azt, hogy akkor sikeres az ország, ha üzleti sikerekben vagyunk azok. Azért más dolgokról is szó van, talán. Mai adásunkkal az 50 éves KISZ előtt tiszteljünk. Köszöntünk mindenkit a KISZ megalakulásának 50. évfordulóján. Én 1957. március 21-én alakult meg a Kommunista Éfűsági Szövetség. A Kádárkorszak fiatal generációinak politikai nevelését magára vállaló Kiszről azonban 50. évforduló ide vagy oda nem emlékezik meg senki. Pedig az egykori vezetők közül sokan a rendszerváltás után is megtalálták számításukat, igaz inkább a forgandó szerencsének, mint sem a kiszes múltnak köszönik. Nehéz a dolga annak a rendezvény szervezőnek, aki Jubileumi Kiszbulit szervez a kommunista ifjúsági szervezet megalakulásának 50. évfordulójára. Az ő megszervezet egykori potentátjai, akik közül sokan ma kormánytagok legalábbis nem akarnak ünnepelni, de még csak beszélni sem. Aki személyesen sikerült elérni, az nem akar nyilatkozni, így a jelenleg a miniszterelnök hivatalnak dolgozó enyedi nagy Mihály sem, aki két hónapig a KISZ agi is vezette. Egyedül Szilvási György átkötélnek, bár először ő is visszregyanakodott, a kancellária miniszter azt állította, hogy eszébe sem jutott volna a gondolni március 21-e alkalmából, és 50. évforduló ide vagy oda nem tervez semmiféle megemlékezést. A KIS már nem társadalmi szervezőerő, nem téma ma már. Szívási szerint nem is nagyon volna mód egy baráti összerőfenésre. A KIS ugyanis sokszínű szervezet volt, és az egykori tagokat azóta sem a közös kiszes múlt, hanem a véletlenek sorozata hozta össze. Ilyen véletlen hozta össze őt az Antalkormány államtitkárát, Gyurcsány Ferenc akkori vállalkozóval, a rendszerváltás után két-három évvel. Ez volt a... KISZ 50. fordulja konkrétan tegnap, hogyha jól tudom. Boldog szúri napot, az lemaradt. Igen, igen, Marcival és Piluval köszöntjük a kis 50. születésnapját. Kérem, Hallgassátok csak meg, hogy ki is az, akinek a, a, a kis ki ki lehet az a kis vezető, akinek 1989-es kis beszédét honnan is? Ez egy, mindjárt mondom gyorsan, egy. Az a, az a gyűlés, amikor uh, megszűnik a kész és megalakul a demész, és választási kortes beszédeket kell mondani. Utolsó gyűlésén. E, és uh, Fletó itt mond egy nagyon szép beszédet. 98 ban a polyon. a Ez Lehet a kérdés, hogy ki, ja, ki bocsánat, a beszédet. Bocsánat, bocsánat, Semmi baj, Fletónak kéne bocsánatot kérni inkább. De nem azért a beszédért, amit most hallani fogunk, azért érdekes. Én azt szeretném, hogyha ez a kis képes lenne arra, hogy kitörjön a ható 89-es fletó, nem csodálatos? Csodálatos. Nem magában. <gül> <gül> Mit is van nekünk? Mit szeretne ő a maga részéről? Én azt szeretném, hogyha ez a képes lenne arra, hogy kitörjön a hatalom igézetéből. <gül> Egy oktárnál magasabb volt, még ez rögtön fel. Mi, mi azóta is ezt szeretnénk. Szóval, Mekkora azóta... <hazson eine> más lenne, ha még mindig a kisben tevékenyek? Fletó, Fletó mi, mi, mi még mindig ezt szeretnénk, de valahogy, mintha ha valami, emlészen más lenne a helyzet. Többet ér ma bármifajta emberi hitelesség, többet ér ma bármifajta meghozott, megmutatott, képviselt emberi boldogság, mint ezer meg ezer politikai program, mint ügyes, biflangos megszólalások mint remegő hangokkal, izgulva elmondott kongressos hozzászólások. Fantasztikus egyébként. Tehát ő akkor egyébként úgy gondolta, véletlenül az azt, amit mondott, hogy ő egy nagy, nagy karriert fog befutni a kizben. Sőt, egy nagy karriert számíthatott akár a pártban is, csak aztán őt kinyomták a kizből. Tehát, hogy ő, ő, ő nem lépett át a demizbe, hogyha jól tudom, mert hogy őt Hát ez, ez volt az a kongresszus, nem a buk bukot? Ő, ő a poszt, posztér indult ezen a kongresszuson, vagy nem is tudom, hogy hívják, ahol ő beszédet mondott, egyébként az Indexről letölthető a teljes beszéd, és hozzászólások is vannak, és nagyon vicces minden esetre. Aztán hogy itt legyomja az a Nagy Imre, aki később a Kaulának lesz a vezetője, a Bukettője, a meg vezetnek a bukettője. Kocsimosásra. Tenni a szervezet egészét átható mozgalommal a szegénység ellen, a kiszolgáltatottság ellen, a faj politikai megkülönböztetés ellen, az esélyegyenlőség ismételt, újra és újra megvalósuló a ellen. Azért így sok minden nem, nem semmi változott egy. semmi. Pont ezt akarom nem mondani. Ezek a dumák mennek ma is. Szerintem ha lehet, hogy csak egy nyugtalan lejebb és beadják ma is a televízióban, rátátog és már ezzel sem kell fáradni. Ja, de tényleg pontosan ugyanazok no. a dumák, a megkülönböztetések, a a szegénység, az... A szegénység, Na, hát így minden, van. Nem változott semmi. Én magam jelöltként arra vállalkozom, hogy olyan leszek, mint amilyen ma vagyok. Azokkal az indulatokkal, azokkal nem titkort érzelmekkel, azzal a fajta kötődéssel, azzal a fajta emberi habitussal, amilyen most itt látszik. Ez csodálatos. Már akkor is szenvedélyes volt, már akkor is szerette önmagát, már akkor is elvárta, hogy szeressék, már akkor is fontosnak tartotta, hogy a környezete elismerje, és már akkor is egy hatalmas pátosszal beszélt magáról, pont úgy, mint ma. Tehát ez megfigyelhető, hogy az az emberi habitus, az a... Az a hogy a tiszta szívem, csak ilyen maradó. Ez az attitűd, ami, ami, ami valójában én vagyok. Ezt ez kaphatjátok, emberek, semmi más. De, de tőlem csak ezt, de ezt őszintén igaz szívből, itt elétek, tehát ide kiteszem elétek, drága emberek. De hát ez már azért, mert tudom, tudom, hogy, tudom, hogy én én nem, nem vihetem el a vállamon, ennek az országnak a terheit de együtt, ha összekapaszkodunk bátor baloldal, az akkor azt a felelősség, hogy nem kéne remegő hangon beszélet mondani, és a ma is ezt csinálja, meg ugye Március 15-én ugyanilyen remegő hangú beszélet. mondott. Ez <tos> az esemes írók, hogy itt már milliárdos volt, tehát nem. Nem, nagyon nem. Mメ, nem nagyon nem, nem. Tehát pont arról van szó, ha itt egyébként összejönnek ki a politikai karrier és nem nyomják ki a demis akkor valószínűleg ő egy, hát hogy mondjam, egy ilyen lett volna az msp ben később, és nem, nem ment volna üzleti vonalra, tehát ő politizálni akart. Ő politizálni akart, ő azért akart a demis alá lenni, később ő az MSZP-ben egy pozícióhoz tudja jutni. Miért jobban, jobban kinyomták a, igen, Mindannyian jobban jártunk volna, ha akkor a Demis-elnöke lesz. Őt kinyomták a demiszből, és ezért aztán elment, mivel, hogy hát... Ő, gyakorlatilag segre esett, nem maradt az, az ő számára más, mint a politikai szféra Igazából a kis privatizációjából se nagyon tudta kivenni a részét, pont azért, mert itt kinyomták őt, tehát gyakorlatilag mint egy pattanást, hanem ő aztán később, majd, majd a, a, az ő, ő, ő később majd az a, az MDF kormány idején hagyja végre azokat a privatizációs tiklikát, amikből a nagy vagyon átszálltak. Igen, de ez még, még összetettem, mert ugye lehetett volna szakpolitikus, vagy akár külkeles, vagy bárki, mint például a bajnai gordon. A nyelveket nem tudod. Hát ugye bevallja valahol, hogy hajnalok hajnalán tanulja meg, nem 5 év alatt, a 80-as évek végén 90 elején az angolt. Tehát, hogy ő nem volt alkalmas. Akkor nagy üzleti vállalkozásokban is belekezd, de azt nagyon megy, marad neki ezek a kis. kis stíli apuk és üzleti vállalkozások pártállami háttérrel, meg apró piros kávéval, hát és a a... Tehát gyakorlatilag ő így tud kitörni. És miután már van pénze, akkor kikupálódik, eh, normális szemüveget kap. Közéges... <síns> Bár csak nekünk kéne normális szemüveget, <síns> hogy úgy lássuk őt, ahogyan egy lát minket, vagy ő szeretné, Egyep... hogy lássuk. Egyébként azokat a kis stíli, kis, vagy kis tikliket, ahogy az előbb említetted, azért ezeket szeretném a saját kis történelemben hát Azért, történelembe azért k... tudni? Azért kis stílus, mert 5 milliót és 700 milliót megad a Yeah. Ezt, ezt, ezt, az, bár, ezt, ezt, ez még később, ez még 90-es Itt Egy másodperc szálljunk meg, mert erről konkrétan olvasgattam. Tehát ők úgy szálltak be egy üzletbe, mégpedig lenn, hú, a hú, jól említs? A Tinföldgyárat úgy vették meg, hogy az ő cége 5 millió, forintos, 5 millió forinttal szállt be, erre kapott. Egy banktól, aminek történetesen apró piroska, tehát a későbbi anyosa volt ugye a banknak hát, a Vagy vezzi... már akkor is ezt nem tudta. Akkor anyosa úgy adott 700 millió hitelt az 5 millió forintos tökével bíró KFT-nek, hogy gyakorlatilag nem tudták, hogy mi vágnak bele. Tehát ez azért így elég érdekes. Tudták, hát, tudták, de szerintem térünk vissza, vissza a 80-as évekre, és hadd olvassak fel egy érdekes nyilatkozatot Gyurcsány Ferenctől. Egy Gyurcságy Ferenc a reform folyóiratnak adott nyilatkozatában azt próbálja megindokolni, miért érdemes Észak-Kóriába utaznia egy kises magyar delegációnak. Hát, ha nem jó, 40 a millió a jelenlegi előirányzat, már 40 millió forint. A, ma a mai ér értelemben az hát a, ja, ennyi a pénz. Ezt tudjuk, hogy egy, a magyar közvélemény nehezen érti meg, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetükben ennyit, a mai járon fél milliárd forintot ad ki a vitre, a költségvetés. Vannak azonban olyan befektetések, amelyek nem amelyeknek nem mérhető a közvetlen hozadéka. A fennyeni út nem üdülés, hanem igenis politikai misszió. Nincsen kisztaggyűlés és nincsen egy másik világ. Nincsen társadalom és hatalom. Ez a miénk. Miénk. Na ez mit jelentett? Hát ezt próbáljuk már megértelmezni egy pillanatra. Tehát tényleg? Dob vissza még egyszer. Nincsen kisztaggyűlés és nincsen egy másik világ. Nincsen társadalom és hatalom, ez a miénk. Miénk. Ez mi a... mi jelentette ezt? Tehát, hogy ez a teljesen értelem nélküli politikai pátosz, ez a frázisoknak a, a fogtatása minden különösebb jelentés nélkül, ez már akkor is dívott. Legalábbis a Gyurcsáj már akkor is halálprofi módon nyomta ezt. Ezeket a beszédeket visszahallgatva egyébként teljesen vezet eszembe, hogy gyakorlatilag bármelyik mai pártvezetőnek a szájába be Ne, az azért nem bármelyik, azért, azért, bármelyik, azért bármelyik jól jól jól jól ennél jobbakat mondanak. HK -hát, -hát, -hát, hát, hát, hát engem nagyon kedvelhet, mert azt írja, Hello fiúk, a határtalan önbizalom nem jelenti, hogy mindig mindenben igazatok van. A stílus, ahogy Robi ordít a műsorban, iszonyú. Ezt senki nem engedheti meg. Hát pedig úgy tűnik, hogy mégis. Ha? Aláírtuk. Hát igen, ez, ez a politikát kéne most gyakorolnod, nem? Ez a 80-as években... Szeretnék mindenkitől elnézést kérni azért, a, azokért a nagyon-nagyon komoly hibákért, amelyeket a demokratikus centralizmus jegyében, mondván, hogy itt mi együtt megszavaztuk, tehát én beleüvöltem az éterbe, elkövettem. Mostantól ígérem, hogy egészen más lesz minden. Itt egy teljesen új rendszer lesz, és nem, igazából nem, nem azt számít, hogy ki volt a kiszes, ki volt a a Fideszes, meg, hogy kihonnan szerezte a vagyonát, hanem mostantól kezdve egy teljesen új lapot nyitunk, és az őszintesi korszaka és a visszafogottság Lé, és a korrekt politikai közgondolkodásnak a korszakat fogás. Én, én látom rajta, Puzéreltársás, hogy te a felelősséget egy vállal, és az nem az, hogy lemond azt, nem az, az igazi felelősségvállás, hanem az, hogy végre végrehajtod a programot, az a felelősségvállás. Cinálta tovább csak Ő tovább csináltam mert érzem a bizalmat a részetekről, drága eltártársaim. Meg kell tanulni, hogy lehet egy szocialista politikát tisztességgelés szolgálni, hogy nem kell szégyelni, hogy. Ennek a tisztnek a tagjai vagyunk. <hül> <nem, hül> <az, az, az hül> Várjál, ő arról beszél, tehát itt ez egy nagyon fontos idézet volt, ezt idézzük fel újra, de ez a jó azt állítja, hogy eddig tisztel. Eddig tisztességtelen, tisztességtelenül szolgálták, de meg kell tanulni, hogy úgy amúgy is lehet. Na figyeljünk csak! Meg kell tanulni, hogy lehet egy szocialista politikát is szolgálni. Hogy nem kell szégyelni, hogy ennek a kisnek a tagjai vagyunk. Igen, ebben a módon, de teljesen benne van az, hogy eddig tisztességtelenül szolgálták. Tehát meg kell tanulni, hogy ezt lehet máshogy is, mint eddig, nem? Inkorrektül, mocskos módon, ahogy csináltuk, lehet tisztességesen is. Miénk ez a KIS? Függetlenül attól, hogy milyen lesz ennek a szabályzata, milyen lesz a platformja, Holnap haza fogunk menni és hétfőn magunk kezdjük el csinálni. És ha nem lesz jó, holnap utána, amit ma megcsináltunk a vetjük és csinálunk másikat. <sok> is <netIN varsa> ezek, bertem, azért, nem ezek nem a próbálkozások. Felfele... Ezek a nem próbálkoz nem közösti, nem J -j, jó, de, de érted? Nem, nem ezt gondolja az egészségügyi reformra, és meg bármire. Elkezdjük meglátjuk, nem, mert csinálunk úgy, kiavítjuk. Nem, Tehát most ez a fajta és folyik. De ezt is mondják. Egy hónap előre nem látunk, azt látjuk, hogy mire jövő héten, utána meglátjuk, hogy mit kell tolgálni. írja nekem, ha csak. Nem hallott volna. Robi, mit veled a nyálad? A Fidesz is tele van voltam -e miről dumálsz? Hát ezt én szoktam, szoktam erre hivatkozni, nem is egyszer, nem is. Kétszer például említsük meg, hogy kik voltak például a jeles résztvevői ennek konkrétan, ennek a gyűlésnek, tehát kik hallgatták a sorok közt a KIS gyűlésén, a KIS utolsó kongresszusán Gyurcsány Ferenc felszólalását, például Stumpf István, aki a kancellária minisztere volt Orbán Viktornak 1998 ben de, de hát emberet, ugye Gyurcsány Ferenc kívül ugye György, hmm. Ő az egy illetve Bajnai Gordon, akkor ez konkrétan... akkor. Miért én... lennének fontosabb emberek, mint Stumpf István? Hát, is egy nagyon fontos... Hát jó, világos csoport volt akkor. Akkor, mert ugye arról volt szó, hogy itt alakult, tehát ezen a, ezen a, azt hiszem kongresszus volt, nem is tudom, hogy hívják, akkor ezen a kis gyűlésen, amikor ugye megszűnt és demigzt alakítottak, Többféle platform volt, az egyiket azt hiszem, hogy Bajnai Gordon vetette, és Szilvási támogatta, és emellé állt ki A másikat pedig nagy a kaolás. Ultrásbipest, Nagy Imre is végül is ő nyert. Tehát Gyurcsán gyakorlatilag itt megbukik. Minden, és akkor... Szerint. De, de ezt nincsek ezek a igen, szavak, hallottam? <tos> <Hallak? igen, tos> a hallottam? Már Jó, szedjük ki a szövegkörnyezet és ismételd ezt a mondatot. Így gyakorlatilag itt megbukik. De egyébként ez a bukás, ez a számára a sikere első lépcsőfoka egyébként. Az kell, hogy magam rendelkezhessek önmagamról, Azokkal, akik úgy gondolkodnak, mint én, azokkal egyesülhessek. Ezzel semmi baj nem lenne fletó. Az a baj, hogy már magad rendelkezel rólunk is, és nem ne annak a szellemében, legalábbis úgy érezzük, ahogy önmagad. Csak az állam vagyonodal is egyesülnék. Ezt meg kell a bíróságunkra venni. Itt állok, mondhatnám, pőrén mesztelen, mert hogy mindent tudtok rólam, amit tudni kell. Az elmúlt hetekben, hónapokban mondtam a magamit rendesen. Mondtam talán többet is, mint kellett volna. Tudjátok, hogy mit gondolok önmagunkról, hát benne magamról, a magam dolgáról ebben a szervezetben, mit gondolok erről a kongresszusról, arról, amit ebben az elmúlt három-négy hónapban történt, a vagyon társadalmasításáról, az MSZMP-hez fűződő viszonyunkról. Azért nekem nem egy kérdésem, hogy ő, ők, ők ezek szerint a kis akkor tudta, hogy mit gondolt gyúcsán Ferenc. Tehát ezek szerint volt egy összedi beszéde a kisnek, nek ahol ezt előjük tartom, mert mi nem tudjuk. Mi összedi beszédben meg tudtuk, hogy mit gondol, De még egy egyébként, ami ami ma érdekes itt, elhangzik, egy, hogy mi legyen a vagyon felosztásáról. Akkor ugye kétféle vélemény volt, volt a kispéteri vélemény, hogy a vagyon egybe kell tartani, a másik vélemény. Nem, nem, nem, a másik vélemény, hogy a vagyon szét kell osztani, tehát privatizálni kell. És akkor ennek kapcsán ugye az a nagy kérdés, hogy a ugye megkapja a kis vagyonát, és azt a Demis kezdi privatizálni, e, ugye a csillagérti idődösöltetés, és többi, a többi, csak kiderült, hogy jogilag nem biztos, hogy jogutódja a demis a kisnek. Tehát lehet, hogy a Demisnek nem volt joga a kisz vagyont, elprifatizálni. van. a jogutódja esetleg a Fidesz? Nem, nem olyan értve, hanem nem tudni, hogy visszaszáll az államra Mindenesetre jogilag. Tehát az a rendszerváltás után 5-10 évvel ebből perek voltak Aha. még. a Orbán kormány alatt voltak perek ebből, és elmeszeltek tortkiszeseket. Aha, van, van, van az SMS falon ellenzékem is, meg hát azért itt vannak a drága jókádereim is. De most nem róla van szó. <gül> <gül> ez zsúgy, meg Ér, meg érted, hogy nem ordibál, szírja hút, ezt elkúrtad. Hát, búcsúbuli. <gül> <gül> Ordics Robi, én szeretem, írja a klientúrámhoz tartozó Bence, akinek nem tetszik, kapcsoljon át drága bolgár úrra. Meg kell szerveződni a politikai különbözőségeknek, mert ezen politikai különbözőségek között meglévő politikai potenciál az, ami dinamikát hozhat egy szervezetben, a feszültség. Mert ez a feszültség hiányzik. Hát a most meg van, az az most, de az ott esett, hogy ez most, feszültség az ott de az most, de az ott esett, de az most, az ott az most, de az ott esett, de az most, de de az most, de Piszkerődé, piszkerődé, hát, Nem, hát valahol meg kell találni a koherenciát, a milos formán, a hervilága, valamint a kisz, a dény És, és Jó, a vietnami vietnami A, a, vietnámi a vietnámi ez, ez, ez, ez, Egy nagy-nagy nagy szellemi hidat kell ácsolni. Gondolom, hogy olyan, olyan oldalak között, amely oldalak szereplői, hát nem nagyon sok mindent tudnának egymással kezdeni. Robi, párhuzam. A március 15-ében, március 15-ében, művészetek palotájában előadott beszédem Ugyanez volt a tematika. szeretkez, ne háborúzz, összetartozunk együtt. Akár mi vagy, akárkire, már Így van, így van. Viszont még egy, nem soroltam fel pár nevet, akik kiszesek voltak. Ugye Gyurcsány Ferenc Szilvási jött, Kis Péter ugye, 84-89 Kis KB tagja, előbb tagja, majd a Budapesti bizottságnak tagja, stb. stb. Szekeres Imre, ugye Veszprémben volt Kis Titkár 76-ban, Csizmár Gábor, budapesti bizottság munkatársa bajnai gond, ugye Peszéte József Pécsen, pont amikor Gyurcsány és Persány Miklós de hát ő csak KIS központi iskolában tanított, tehát ő kevésbé. De gyakorlatilag a kis vezérkarának egy része ben van a mai kormányban Örülni kellene annak, hogy, hogy mi, ma, mi talán már képesek vagyunk nem elválasztani egymástól az embert, a hétköznapi embert a polgárt a politikustól. hogy Ugyanolyan tudok lenni akkor, amikor otthon pörlekedem az asszonnyal a fiammal. Mint amikor pöllökerem az intézőbizottsággal. Csodálatos, mert akkor a néppajtani tőmestere volt. És itt nem csak egyre előrébb és előrébb tudott lépni. Nem kis pátosszal egyébként. Akár önmaga iránt, akár a pártja iránt, akár a baloldal iránt. Tehát ez mindig megvolt benne, úgy tűnik. Tehát így látni lehet egyébként, a, hogy mondjam azt, hogy így minőségében nem sokat változott a figura. Igazából csak, ö, Csíko, csak önbiza, iszonyatos mennyiségű önbizalmat szerzett a versenyszektorban. Igen, hol egyébként nagy versenyelőnyel indult rán... Robi Robbi ezeket azért tegyük, tehát hagyjuk. Tehát azt, amikor a mai nagy politikusok arról beszélnek, hogy ők sikeresek, és hogy ők megérták azt az utat, ami a sikerhez vezet, azért pihenjünk le egy kicsit. Tehát tiszta piaci körülmények között ma Magyarországon, illetve olyan ember, aki elmondhatja magáról, hogy tiszta piaci körülmények között sikere egy céget, hát szerintem nagyon. A Hát van, hogy egy somó dímre megélnek vannak vannak vannak, vannak, vannak, vannak, vannak, vannak. Lehet, hogy kevés van, lehet, hogy több, de hogy ők nem azok. akik az az az az az a többiek igen. Biztos. Ki azt hiszi, hogy valaki hivatkozhat csak önmagában a társadalomra, hogy ennek nem vagyunk mi is része. Az hazudik. Ugyanúgy hazudik, ahogy hazudott itt 30 éven keresztül, hogy ő tudja, hogy mi kell ennek a társadalomnak. Nem. Én tudom, hogy mi kell nekem. A nem De az volt a tudom, hogy mi kell nekem. Tehát, arról van szó, hogy mi kell a társadalomnak. Rögtön rögtönbövegtek az autó. Szoftos freudi Jó, de az M 30 évben kiről szólt? Tehát a teljes, teljes, kár kritika? Vagy mit tudom én? Micsoda? Hát ez vagyok jó kit, mert én tudok örülni a másik sikerének, tudok örülni annak a méltóságnak, amivel a Missy ezt elviseltet, Tudok örülni annak a bősőségnek, amivel Csaba azt mondta, hogy én megtettem, én elmondtam, és ennyi volt az enyém. És tudunk örülni annak a szervilizmusnak, amivel Fletó körben az egész kiszt. Ennek külön tudunk örülni. Tehát mindenki van egy jó szava, és ilyen egy jó káder. De ezt együtt tegyük hozzá, akkor ez még nem jött be. Miközben iszonyatos nekimutulásokkal, nem kevés indulattal próbálunk megcsinálni egy új szervezetet vitatkozunk együttműködési szabályról, vitatkozunk platformról. Én e közben szeretnék továbbra is botló 28 éves, boldognak tűnő fiatal lenni ebben az országban. Belemet kihányom, komolyan mondom ezzel a csetlőbotló, de ez az ocska komolyan mondom, amivel már, de már akkor is ez, de ez egyébként a népszerűségnek a legolcsóbb, leges legolcsóbb útja, amikor szeretnék csetlőbotló... Kis, vízé, fiatal kiskisás lenni az ebben az országba. ugye szerettek, ha a hibáimmal együtt ugye elfogadtok, ugye? Baloldainak lenni nem azt jelenti, hogyha fölkeltenek álmamból, el tudom mondani Mihari Mihály összes költeményét. Ez még dekódó hogy Ez a baloldaliság új definíciója <gül> szerint Nem Bihari Mihály összes költeménye Már csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi akkor szerint -e a baloldaliság Mert hogy a neoliberalizmus az nem baloldaliság Azt azért sejtjük Ha az Isten belőlem És az a kongresszus alelnököt csinál Akkor az a dolgom Hogy képviseljek majd valamit Hát meg kell ma defendelni Nekem a itt már ezen a ponton Vagy a lelnök jelöltnek talán nem dolgom befolyásolni. Közvetlen módon is. Itt és most ezt a döntést. Észrevetétek, hogy Isten mindig a lehet, lehető legrosszabb szituációban veszi a szájára? Tehát folyamat, folyamatosan. De már úgy veszem és és nem hogy... Mindig a, a, a legrosszabbkor, vagyis folyamatosan. Igen. Hát ő az. De, de az az érdekes, hogy, hogy ő... ő... ő, ő hogy, hogy gondolja azt, hogy, hogy amikor, amikor ő... Itt politikai karriert próbál a építeni nagy erőkkel. Akkor, akkor ő arról beszél, hogy Isten őt majd hatalomra segíti, vagyis a vagy aki. Igazából itt még nem döntött el, hogy mi a platform. Tehát, hogy itt igazából mi az irányvonal. Tehát őben akkor még nem volt nagyon, olyan nagyon-nagyon olyan konkrét rend, így agyban. Így Platformok között van átjárás, hát Orbán Viktor a legjobb példa erre. Ha emlékszel, ugye mi múltkor beszélgettünk épp a térvecsúhások mondatán. Jó, sokan emlékeznek nyilván, amikor Havas csinálta vele egy riportot egyszer reggel, talán egy éve, és akkor azt találta mondani, vagy hosszasan, és ízé könnyező szemmel mesélte, hogy ő pap szeretett volna gyerekkorában, amikor ugye a család elment, nem tudom, piacra, ő rohant a misére. E, és akkor két vicces volt, hogy rendszeresen járt... E, e, most elfejtettem azt a kifejezést, de, uh, rendszeresen jár Bermáni. Ugye Bermáni egyszer kell az de <tos> rendszeresen jár Bermáni. No, már akkor sem az igazmondásban. <tos> ami azt jelenti, hogy gőzes nincs az egészhez, és még van olyasmit tett hozzá, hogy ő tényleg komolyan hittebb, hogy az lett, és erre havas beléled az újságba, és így a foga az a szája szélén oda a, a, a hát a lányomat nem költem volna, gyanni. Tehát van, hogy így erre kiakadtak a személyi horcokot Tehát azért ez nem volt egy tisztakír. Azt hírünk, hogy az adásnak vége az a jó hírünk, hogy ha másfél óra múlva bekapcsoljátok a Budapest tévét, akkor folytatjuk ott ugyanazt, amit most abban hagyunk. Velünk találkozhattok a Budapest tévében, hogyha mondom másfél óra múlva odakapcsoltok, és fletószavaival zárjuk ezt a hetet, és hát ünnepeljük újra tiszta szívvel és, és vörös öntudattal az 50 éves Kiszt. Sziasztok! Sziasztok! Nem sokat érez a dolog, hogyha, hogyha nem az a vége, hogy, hogy a mi örömünkre van. Hogyha itt perceken való vitatkozás megöli mindazt a lelket, ami ebben a kongresszusban benne van, nem sokat érez, hogyha ennek nem az a vége, hogy örültem, hogy itt lehettem, hogy örültem, hogy ehhez a szervezethez tart tezon, hogy kínyitott valamit ez a szervezet nékem. Gátlástalanosság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet közösségi túlélletkétés.